Rugăciunea a douăzeci și pentru taina și mucenicia inimii. Doamne Iisuse Histoase, Domnul al tainei, te iubim, te-i și te rugăm. Dăruiește-ne taina și mucenicia inimii, care rupe cătușile eului, deschide ușa inimii, ca să venim la tine în altarul din biserica sufletului nostru, unde stai înconjurat de sfinții mucenici din Asia Mică, închidin, Anchidin Adrian Agatonic Anikit Antonio Adauct Adauct Afrodisie Agata Angel Alexandra Alexandra Alexandru Alexandru Alfeu Alipie Stultnikul Amfian Anatolie Andrei Aninas Taumaturgul Antipa Antipatro Antonie Antonin Antonina Apfia, Apolonia, Adriana, Ariadna, Artema, Artemon, Asterie, Atanasie, Atanasie, Boitas, Kalinik, Caius, Calista, Kesarie, Candid, Catun, quindeu, Ciriac, Kiriac, Capiton, Claudia, Claudia, Claudian Claudiu, Constantin Constantin Cosma Crescens Cristina Daniel Dasier Dionisie Domna Dorotei Demos Dima Didim Dimitrie Diomed Diomed Dionisie Dometie Dorotei Duca Dulas Eftene Eros Esper Eufimia Eufimia Eufrasia, Eufrasia, je Eu frasia, je o sebia, je o stoje, Eu viot, eu stratie, eu Veleu. Eu v ermogen. Eu o carpio, eufrasia, je vod, Painia, farmacie, Fausta, Fileter, Filimon, Filip, Filonila, Firmin, Fotie, Gaius, Gemel, George, George, George, Grykerie, Gorgonie, Haralambie, Indis, Yankind, Iwan, Iwan, Iwan, Kalfas, Iwan, Iwan, Iwanikie, Chalmari, Josef, Ipatie, Juliana, Julian. Julia, Julian, Juliana, Juliana, Julita, Leon, Leon, Leonte, Leonti, Levki, Longin, Lucian, Lucian, Macarie, Macedonie, Macedonie, Macrovie, Magnu, Marcu, Marku, Marcu, Marin, Marin, Marina, Margareta Pecioara, Maria. Matrana, Matrana, Mauricio, Apamea, Maxim, Maxim, Maximilian, Medium, Medula, Melasip, Mihail, Minsmirna, Mihail, Mihaios, Perga, Pamfilii. Min, Minion, Nisitei, Modest, Miropea, Minodora, Mitrodora, Natalia, Nicomidia neofit, neofit Neon Neon Neonilla Nestor Nicolae Caraman Nikon Nymphodora Orentie Pangratie Panharie Pantelimon Papas Papas Papias Papil Paramon Paraskeva Parigorie Paula Pavel Yamina Pavel Pavel, Pelagia, Pelagia, Petru, Petru, Petru, Petru și Pimen, Pionie, Platon, Polidor, Proclu, Prov, Rufin, Rufin, Rufus, Sabina, Serafim, Severian, Severin, Silvan, Silvan, Simeon, Stâlpnicul cel Bătrân, Simeon, Stâlpnicul cel Nou, Simeon, Monahul, Simeon, cel evlavios, sisine, mărturisitorul, Cizic, Socrat, Ancira, Socrat, Sofia, Solohon, Calcedon, Sozon, Sozon, Sperat, Straton, Straton, Stefan, Tal, Stavmasie, Tecla, Tecusa, Temistocle, Teodor, Tiron, Teodor, Teodor Gavra, Teodor teodor te Teodosia, Teodot, Teodot, Teodot, Teodota, te odor, Teodul, Teodula, te Teodula, Teofil, odor, te Teonas, te Teoprepie, te odor, te odor, te odor, te te te te Trofim, Troadie, trofim, trofim, Trofim, Trofim, Trifon, Urpasian, Valentin, Varvar, Varvar, var Vasian, Vasile, Vasile, Vasile, Vasilisa, Vasilisk, Vasois, Vavila, Venust, Vianor, Zaharia, Zinon, Zoe, Zosima, Zosima, Zosima, Zotic, zotic, zotic, precum și pe cei din Persia, din Arabia și din Asia, Abda Haida, Achindin, Aftonie, Ahmerinide, Mărturisitorul, Aitala, Aitula, Anania, Anastasie Persul, Andrei, Anempodist, Antim, Antonie, Areta, Atinodor, Avacum, Avdela, Avdifax, Avdot, Avraham, Avdon, Avraham, Aza, Azat, Kazdoas, Kazdros, Kazdie, Cristina, Dadas, Damian, Daniel, Daniel Stibnikul, Danahida Dav Dometie persul Domnina E bor Elefterie Elpidifor Penata Fervuta Gobdelia Gobdela Golinduchia, Gudelia Hotazat Ia cea Ia Ia Wen, Iacob Persul Ioan Ioan Ioasaf Iona, Ismael Iulian Iulian Sava Leontie Memeltha, Manuel Maria Mariamna Marta Mekadosta Menandro Papas Pavel Pigasie, Pavel I Platonida Polichronie Poplie, Procopie, Sapor, Saver, Simeon, Sira, Sosten, Tecla, Teodosie, Teodula, Vadim, care ura dușmanilor, păgâni au înfruntat, pentru tine viața lor și-au dat, de aceea dăruiește -ne rodul neamului lor cel bogat, ca să-ți-l aducă ca pe o cumoală tale fiindcă asemenea au curat prin foc i ai încercat.